Увесь цей час Гіл не ходив до школи. Тепер, коли він повернеться, тобі буде не так легко тримати першість у класі. «Я рада цьому», – сказала Енн швидко, – «бо не могла по-справжньому пишатися тим, що була першою серед маленьких хлопчиків і дівчаток 9 або десяти років. Вчора я встала, щоб відповісти, як пишеться мистецтво, і побачила, що Джозі Пай, яка була першою в правописі, підглядала в книжку». Пан Філіпс не бачив. Він дивився на пресі Ендрюс. Я просто кинула на неї погляд повний холодного призирства. Вона почервоніла, як буряк, і написала все-таки неправильно. Ці дівчата Пай відомі у шуканки, сказала Діана роздратовано, коли вони перелазили через огорожу на велику дорогу. Ось вчора Греті Пай прийшла і поставила свою пляшку з молоком на моє місце в трумку. Уявляєш? Я з нею більше не розмовляю. Коли пан Філіпс стояв у глибині класної кімнати, слухаючи відповідь Присі Ендрюс з латини, Діана шепнула Ен. «Гілберт Блайт сидить прямо через прохід від тебе. Подивись, правда він красивий?» Ен повернула голову і могла накриючись роздивитися хлопця, бо він у цей момент цілковито зосередився на тому, щоб пришпилити одну з двох золотистих кіз Рубі джиліс до спинки сидіння. Гілберт Блайт був високим, мав кучеряве темне волосся, лукаві карі очі і зухвалу усмішку. Це все, що встигла розледіти Ен, бо вчитель поставив рубі джиліс запитання, а вона, схопивши, що відповісти, з коротким криком одразу впала назад на сидіння. Всі озирнулися до неї, а пан Філіпс подивився так суворо, що рубі розплакалась. Гілберт швидко витягнув шпильку і заглибився в підручник історії з найсерйознішим виглядом. Та коли хвилювання вляглося, він глянув на Ен і підморгнув їй із невимовним лукавством. «Цей Гілберт Блайт і справді гарний», – зізналася Енн Діані. «Проте дуже зухвалив. Що за манера підморгувати незнайомі дівчинці?» Але все почалося тільки після обіду. Пан Філіпс сидів біля присі Ендрюс, пояснюючи їй завдання з алгебри, а решта учнів займалися чим кому заманеться, їли зелені яблука, перешіптувались, малювали на грифельних дощечках, пускали уздовж проходу між партами цвіркунів в упряжці з ниток. Гілберт Блайт намагався змусити Ен Ширлі поглянути на нього, але зазнав повної невдачі, оскільки Ен зовсім забула не тільки про існування Гілберта Блайта, але і інших учнів місцевої школи, та, власне, і про саму місцеву школу. Сперши з підборіддям на руки та втупившись очима на блакитні відблиски озера блискучих вод, які добре було видно через західне вікно, вона була далеко, в чудовій країні мрій, не чуючи і не бачачи нікого, крім своїх власних чудових видій. Гілберт Блайт – Звик бути в центрі уваги дівочого товариства. І ця Руда Ширлі з маленьким гострим підборіддям і великими очима, так не схожими на очі інших учениць школи Вейвонлі, повинна була подивитись на нього. Гілберт перехилився через прохід, схопив одну з довгих кіз Ен, потягнув до себе і закричав пронизливим голосом «Морквина! Морквина!» Тільки тоді Ен глянула на нього, одразу, безповоротно втративши, всі свої яскраві мрії. Понад те, вона схопилася з місця і метнула на Гілберта вже осмислений роздратований погляд. Але гнівний блиск її очей швидко згас в так само гнівних сльозах. «Ти бридкий, противний хлопчисько!» – вигукнула вона пристрасно. «Як ти смієш!» А потім – трах! Енн з розмаху опустила свою грифельну дощечку на голову Гілберта і розколовує її дощечку а не голову навпіл. Місцева школа завжди очікувала на будь-яку подію. А ця сцена як потішила всіх. Одночасне «О!» В кого з переляком, в кого з захопленням порунала в класі. Діана відкрила роти оніміла. Рубі Джиліс, яка завжди була схильна до істерики, заплакала. Томі словно опустив свою пару цвіркунів і здивовано застиг, втупившись на винуватців гучної історії. Пан Філіпс пройшов уздовж проходу і важко опустив руку на плече Ен. «Ен ширві, що це означає?» – запитав він гнівно. Ен не відповіла. Це було вже занадто. Вимагати від неї визнати перед цією школою, що її назвали морквиною. Гілберт рішуче втрутився. «Це я винен пана Філіпс. Я дратував її». Але пан Філіпс не звернув уваги на Гілберта. Мені дуже неприємно, що моя учениця виявила такий гнів і таку мстивість, сказав він поважно, наче навіть проста приналежність до числа його учнів повинна була викорінити всі погані пристрасті в серцях юних, недосконалих, смертних. Н. іди до класної дошки, стоятимеш там до кінця занять. Краще б мене відшмагали батагом, подумали дівчинці. Від такого покарання її чутливий дух – Здригався, наче під ударами бича. Вона підкорилася та при цьому її застигле обличчя взялося смертельною білизною. Пан Філіпс вирішив довести справу до кінця, взяв шматок крейди і написав над її головою В Енширлі дуже поганий характер, Енширлі повинна навчитись опановувати себе. Потім він прочитав це вголос, щоб навіть найменші учні які вміли читати тільки друковані літери, могли зрозуміти, про що йдеться. Енн ем простояла залишок навчального дня з цим написом, не опустивши голови. Її підтримував гнів, що кипів у душі, а ніщівні спалихи в очах були відповіддю і на співчутливий погляд Діани, і повні обурення жести Чарлі Слоуна і на зловтішну посмішку Джозі Пай. Щодо Гілберта Блайта, то вона навіть не глянула на нього. Вона ніколи більше на нього не подивиться. Вона ніколи з ним не розмовлятиме. Коли заняття скінчилися, Ен вийшла зі школи, гордо піднявши руду голову, а Гілберт Блайт спробував перехопити її на ганку. «Мені дуже шкода, що я посміявся над твоїм волоссям, Ен, прошепотів він з каяттям. «Чесне слово, не ображайся на мене назавжди». Ен удала, що не почула цих слів. І сповнена презирства, навіть не глянувши, пройшла попс урочистою ходою. «О, як ти могла, Енн!» – зітхнула Діана, коли вони йшли додому, почасти з докором, почасти із захопленням. Діана відчувала, що сама не змогла б відкинути прохання Гілберта. «Я ніколи не пробачу Гілберта Блайта», – сказала Енн твердо. «І пана Філіпса, за те, що він написав Ен, а не «Анна», Теж моя душа мов закатована, Діану!» Діана і гадки не мала, що Ен має на увазі, але відчула, що йдеться про щось жахливе. Ти не повинна ображатися на Ілберта, він до усіма дівчатками знущається, спробувала вона втішити Ен. Знаєш, він і над моїм волоссям теж насміхався, що воно таке чорне. Сто разів називав мене вороною. Але я ніколи раніше не чула. Щоб він вибачився. Це різні речі називатись вороною і морквиною, сказала Ен з гідністю. Гілберт Блайт болісно образив мої почуття Діано. Ймовірно, тим би справа й скінчилася без подальших мук, якби більше нічого не сталося, але дуже часто за одним нещастям слідує інше. Учні місцевої школи часто проводили обідню перерву, збираючи з основу смолу в лісі пана Бела. Між пагорбом, на якому розташовувався цей ліс, і школою лежало широке пасовище. З такої висоти дітям добре було видно будинок Ебена Райта, де харчувався вчитель. Варто було їм помітити, що пан Філіпс виходить звідти після обіду, як вони протьма бігли до школи. Але їхня відстань була втричі довше, ніж доріжка від будинку пана Райта, який прямував до школи вчитель, тому вони все одно ніколи не випереджали його, а захекані та знесилені прибігали на кілька хвилин пізніше. Наступного дня після описаних подій у пана Філіпса був один з нападів реформаторського запалу, які траплялися в нього час від часу. Перед тим, як йти обідати, він оголосив, що до його повернення учні мають сидіти на місцях, на відсутніх чекає покарання. Усі хлопчики і кілька дівчаток, не зволікаючи, побігли в ліс пана Бела з твердим наміром затриматись там рівно стільки, щоб знайти шматочок жуйки та вчасно повернутися. Але в ліску було так приємно, а золотисті краплі смоли здавалися такими спокусливими. Вони збирали смолу, базікали колетинялися під деревами, поки Джиммі Гловер не нагадав їм про швидкоплинність часу, закричавши з верхівки величезного старого дерева «Учителі де?». Дівчата, які були на землі, відразу кинулися бігти й дісталися школи в останню секунду. Хлопчикам довелося ще спускатися з дерев, і вони запізнилися. Ен, яка не збирала смолу, а тихенько наспівуючи блаженно бродила серед папороти в дальньому кінці ліску з вінком конвалі на голові, бігла останньою. Втім, тут їй не було рівних, і вони разом з хлопчиками влетіли до класу саме тоді, коли пан Філіпс вішав на цвях свій капелюх. Короткий напад реформаторської активності в пана Філіпса вже минув. Йому не хотілося обтяжувати себе покаранням десятьох учнів. Але слід було дотримати слова, тому він розвернувся в пошуках цапа відбувайла. Ним стала Ен, яка впала на своє місце, важко дихаючи і навіть не завваживши, що вінок з конвалій все ще тріпається в неї на голові, криво з'їхавши на одне вухо. «Ен Ширлі, здається, ти дуже любиш товариство хлопчиків. Тож сьогодні ми потуратимемо твоїм смакам», – сказав він уїдливо. «Зніми квіти з голови та сядь з Гілбертом Блайтом». Хлопчики захихотіли. Діана, побілівши від співчуття, зняла вінок з голови Ен і стиснула її руку. Ен немов закам'яніла, дивилася на вчителя. «Ти чула, що я сказав Н?» – запитав пан Філіпс. «Так, пане», – сказала вона повільно. «Але я не сприйняла це серйозно». «Запевняю тебе, що це так», – не вгавав він, говорячи з тією іронічною інтонацією, яку всі діти, а особливо Н, терпіти не могли. Занадто вона зачіпала заживе. «Зараз же роби, що я вилів». Намить здалося, що Н не підкориться – Потім, розуміючи, що виходу немає, вона підвелася з зарозумілим виглядом, сіла біля Гілберта Блайта і, склавши руки на парто, поклала на них обличчя. Рубі Джиліс, яка уважно стежила за нею, розповідала іншим дорогою додому, що ніколи не бачила нічого подібного. Обличчя біле, як крейда, все в жахливих червоних плямах. Ен ем довго не могла оговтатись. І від того, що її одну вибрали для покарання – Звелівши сісти поруч із хлопчиком, і що цим хлопчиком був Гілберт Блайт. Це вже було не тільки цілковитою образою, а робило її нестерпною. Ен відчувала, що сил витримати таке в неї скоро забракне. Вона аж здригалася від ганьби, гніву і приниження. Спочатку учні, поглядаючи на неї, перешіптувалися і відхихикували, підштовхуючи одне одного ліктями. Проте Ен не підіймала голови, а Гілберт Розв'язував задачу з математики і, здавалося, нічого не помічав. Тож усі незабаром зосередились на своїх завданнях і про Н забули. Коли пан Філіпс оголосив, що час вичерпаний, всі мають покласти письмові роботи з історією йому на стіл, Н не рушила з місця. Щоправда, пан Філіпс цього не помітив, бо саме складав вірш «До Пріссі» і мучився над якоюсь упертою римою. Вибравши хвилину, коли ніхто не дивився, Гілбарт дістав зі своєї парти, Маленький червоний людяник у формі сердечка, на якому золотими літерами було виведено з тобою солодко, і підсунув його Н під лікоть. Тільки тоді вона підвелася, обережно взяла пурпурове сердечко кінчиками пальців, кинула на підлогу, розчавила під бором і знову сіла на місце, не глянувши на хлопця. Після занять Н підійшла до своєї парти демонстративно виняла все, що в ній було, книжки, зошити, перо, чорнило, біблію і акуратно склала все на своїй розколотій грифельній дощечці. «Чому ти все забираєш додому, Ен? запитала Діана, тільки-но вони вийшли на дорогу. До цього вона не важувалася й слова сказати. «Я більше не повернусь до школи», – відповіла Ен. Діана відкрила рота від подиву і витріщилася на Ен, щоб зрозуміти, чи не жартує та… Хіба Мерл дозволить тобі залишитися вдома? запитала вона. Їй доведеться, повільно проказала Ен. Я ніколи не навчатимусь у цієї людини. О Ен, Діана, здавалося, збиралася заплакати. Це не чесно, що ж я робитиму? Пан Філіпс посадить мене з цієї огидної гертіпай. Я знаю, що посадить, бо вона сидить одна. Ен, повернися. І я зробила б для тебе майже все на світі, Діано, – сказала Ен сумно. Я дозволила б розірвати себе на шматки, якби знала, що це необхідно для твого блага. Але повернутися я не можу. Будь ласка, не броси, Ти мучиш мою душу. Зваж на те, що ти втратиш, – бідкалася Діана. Ми збираємося будувати чарівниновий будиночок для гри біля струмка, а з наступного тижня гратимемо в м'яча. Ти ж ніколи не грала в м'яча, Ен. Це справді щось надзвичайне. Ми збираємося розучити нову пісеньку. Джейн Ендрюс вже розучує. Еліс Ендрюс принесе нову книжку на наступному тижні, а ми читатимемо її в голос по одному розділу біля струмка. Але ж ти так любиш читати в голос, Енн. Але Енн була непохитна, а рішення остаточним. Вона більше не піде в школу до пана Філіпса, про це вона і оголосила Мерл, коли повернулася додому. «Дурниці!» – сказала Мерл. «Не зовсім дурниці!» – проказала Ен, дивлячись на Мерл урочисто і докірливо. «Хіба ви не розумієте, Мерл? Мені завдано образи!» «Образа? Дурниця! Підеш зате до школи, як зазвичай!» «О ні!» – Ен м'яко похитала головою. «Я не повернуся туди, Мерл. Учитиму уроки вдома, поводитимусь, «Як найкраще, мовчатиму, якщо це взагалі можливо, але запевняю вас, до школи я не повернуся». Мерл побачила непохитну рішучість на обличчі Ен і зрозуміла, що переконати її буде важко, тож вирішила відкласти розмову. «Пійду я, мабуть, увечері до Рейчел і пораджусь з нею», – сказала вона собі. Ен зараз не варто чіпати. Вона занадто збуджена і може озлобитись в своїй упертості». З її розповіді можна зрозуміти, що пан Філіпс аж надто перегинає палицю. Проте від мене вона цього не почує. Рейчел посилала до школи десятеро дітей і повинно дещо про це знати. Вона, мабуть, вже чула цю історію. Мерил застала пані Лінд за плетінням чергової ковдри. «Гадаю, ти знаєш, чому я прийшла», – сказала вона трохи зніяковіло. Пані Рейчел кивнула. «Здогадуюсь, через цю історію з Н у школі», – ствердно сказала вона. Тілі Бутер заходила сюди дорогою додому та про все мені розповіла. «Не знаю, що з нею робити», – сказала Мерл. Вона оголосила, що не повернеться до школи. Я ніколи не бачила такої непримиринності в дитині. Вже від початку тільки того й чекала, що в школі щось таке трапиться, і навіть дивувалася, що все йде дуже добре. Дівчинка так глибоко всім переймається. Що ти порадиш, Рейчел? Ну, якщо вже ти питаєш моєї поради, меру, сказала пані Лінд люб'язно. Пані Лінд жахливо любила, щоб у неї питали поради. Я пішла б їй на зустріч. Ось, що я зробила б. Гадаю, пан Філіпс схибив. Але, звичайно, не припустимо говорити це дітям, ти розумієш. Зрозуміло, він мав рацію, коли покарав її вчора за спала гніву. Але сьогодні ситуація була інакша. Він повинен був покарати всіх, хто запізнився разом з Ен. Ось що. Але як він міг так чинити? Садити дівчинку поруч з хлопчиком? Це не тактовно. Тілі Бултер була обурена. Вона цілком на боці Ени каже, що весь клас також. Схоже, що Н припала їм до душі. Я, до речі, навіть не сподівалася, що вона мені сподобається. Ти справді гадаєш, що мені... «Краще залишити її вдома?» – запитала Мерл з подивом. «Так, тобто я не стала би посилати її в школу, поки вона сама не попросить. Покладись на мене, Мерл, вона охолоне через тиждень або трохи більше, і сама охоче повернеться в клас, ось що я тобі скажу. А якщо змусити її повернутися відразу, то хто знає, які спалахи роздратування можуть нас очікувати, та скільки з ними буде клопоту. На мою думку, чим менше шуму, тим краще». Вона не дуже багато втратить, якщо тиждень не походить таку школу. Як учитель пан Філіпс нікуди не годиться. Порядок, який він завів, обурливий, скажу я вам. Він не приділяє достатньої уваги малечі, а весь час витрачає на старших, яких готує до королівської семінарії. Йому ніяк не вдалося б залишитися викладати в школі другий рік, якби його дядько не був одним з членів опікунської ради і не водив двох інших його членів за ніс. Ось що. «Ну, скажу я вам, вже й не знаю, що буде з освітою на нашому острові». І пані Рейчел виразно похитала головою, даючи зрозуміти, що якби вона очолила систему освіти Канади, то справа була б поставлена набагато краще. Меррил послухалася поради пані Рейчел і не заговорювала з Ен про повернення до школи. Дівчинка вчила уроки вдома, виконувала свої обов'язки по господарству, а в холодні осінні сутінки грала з Діаною. Зустрічаючи на дорозі Гілберта або стикаючись з ним у надійній школі, вона проходила повз, обдаючи його крижаним презирством, І він не міг розтопити його попри очевидне бажання помиритись. Навіть спроби Діани виступити в ролі миротворця були марними. Очевидно, Ентвердо вирішила ненавидіти Гілберта Блайка до кінця життя. Але так само сильно, як ненавиділа Гілберта, вона любила Діану. Її пристрасне серце здатне було однаковою мірою самовіддано віддаватися і любові, і ненависті. Одного разу, коли вже впали сутінки, Мерил, прийшовши із саду з кошиком яблук, почула, як Ен гірко плаче в себе в кімнаті. Що ще трапилось, Ен? запитала вона. Це через Діану, ридала Ен, не шкодуючи сліз. Я так люблю Діану, Мерл, я не можу жити без неї. Проте добре знаю, коли ми виростемо. Діана вийде заміж, поїде і покине мене. О, що я тоді робитиму? Я ненавиджу її чоловіка, я ненавиджу його всією душею. Я все це уявляла. Вінчання і все таке. Діана в сніжнобілій сукні під вуаллю і така красива і велична, як королева. І я, подружка нареченої. правда, на мені теж чарівна сукня і рукава з буфами, але серце моє розбите, хоч на обличчі і усмішка» і потім потрібно буде попрощатися з Діаною назавжди». Тут Ен зовсім втратила самовладання і розридалась. Мерл клапливо відвернулася, щоб приховати усмішку, але марно, все одно не втрималася, і в незмозі, впавши на стілець, вибухнула таким щирим сміхом, що Меттю, який проходив під вікном, зупинився в подиві. Коли це він чув, щоб Мерл так сміялась? «Ну, Енн», – сказала Мерл, повернувши собі дармови. «Якщо вже тобі потрібно шукати причини для занепокоєння, заради всього святого, шукай динабуть ближче. Доводиться визнати, що уява в тебе хоч куди». Розділ 17. Новий інтерес у житті. Наступного дня по обіді, коли Енн сиділа на кухні, ретельно працюючи над своїм клаптовим покривалом, вона випадково глянула у вікно, і побачила Діану, що стояла біля потічки Дріади і подавала їй таємні знаки. Енстрім Голов вибігла з дому і полетіла в долину. Надія виблискувала в її виразних очах, але одразу зникла, тільки на побачила перед собою пригнічене обличчя Діани. Твоя мама не пом'якшала, схвильовано спитала вона. Діана понуро похитала головою. Ні. Ох, Ен вона каже, що більше не дозволить мені гратись з тобою. Я плакала і плакала. Казала, що ти невинна, але намарно. Тільки вмовила її збігати сюди, щоб попрощатися з тобою. Вона дозволила вийти на десять хвилин і слідкуватиме за часом. Десять хвилин – це занадто мало, щоб встигнути попро... попрощатись навіки, сказала Енді зі сльозами. Одіана, обіцяй ніколи не забувати мене, Подругу своєї юності, які близькі друзі не з'явилися в твоєму житті майбутньому? Звичайно, не буду, схлипнула Діана. І ніколи в мене не буде іншої душевної подруги. Я не хочу іншої, я не зможу нікого полюбити так, як тебе. О, Діано, вигукнула Ен, побожно складаючи руки. Ти мене любиш? Ну, звичайно, хіба ти не знала? Ні, Ен глибоко зітхнула. Я зрозуміло думала, що подобаюсь тобі, але навіть не сподівалась, що ти мене любиш. О, Діана, я не припускала, що хтось може полюбити мене. Ніхто ніколи мене не любив, скільки себе пам'ятаю. О, це так чудово. Це промінь світла, який вічно прорізатиме темряву мого життєвого шляху, що відтепер прозійшовся з твоїм. Діана, о, скажи це ще раз. Я тебе по-справжньому люблю, Енн, запевнила Діана. «І завжди любитиму, можеш бути впевненою!» «І я завжди любитиму тебе, Діано!» – сказала Ен, урочисто, простягаючи руку. «В майбутньому пам'ять про тебе вічно сяятиме, немов зірка над моєю самотньою долею, як написано в цій повісті, останній, яку ми читали разом. Діано, даси на пам'ять один зі своїх чорних, як смола локонів, щоб я могла вічно зберігати його, як найдорожчий скарб!» «А в тебе є чим відрізати?» запитала Діану, витираючи сльози, викликані зворушливими промовами Н, і переходячи до практичної частини питання. «Так, на щастя, в кишені фартуха лежать мої робочі ножиці», сказала Н, і урочисто зрізала один з локонів Діани. «Прощай навіки, улюблена подруга. Відтепер ми повинні бути чужими одна одній, живучи так близько, але моє серце вічно зберігатиме вірність тобі». Енн проведжала Діану поглядом, сумно махаючи рукою на прощання щораз, коли та оберталася. Потім вона пішла додому, нітрохи не втішена цим романтичним прощанням. «Усе скінчено», – повідомила вона Мерл. «У мене ніколи більше не буде подруги. Мені ще гірше, ніж раніше, бо тепер немає ще й Кейт Морець і Віолетти, але їхня присутність нічого не змінила б. Чомусь такі продумані дівчатка – вже не можуть задовольняти мене після справжньої подруги. У нас з Діаною було таке зворушливе прощання біля джерела. Воно назавжди залишиться для мене священним спогадом. Я говорила найзворушливіші слова, які тільки могла придумати. Діана дала мені свій локон, і я збираюся пошити для нього маленький мішечок і носити на шиї все життя. Будь ласка». Прослідкуйте, щоб мене з ним і поховали. Бо, гадаю, життя моє після цього. Будь недовговічним. Можливо, коли пані Баррі побачить мене мертвою і закляклою, вона відчує докори сумління через те, що зробила, і дозволить Діані прийти на мої похорони. Не думаю, щоб тобі загрожувала смерть від горя, поки ти можеш базікати без передиху. Тільки й сказала Мерл. Наступного понеділка Ен безмежно здивувала Мерл, коли вийшла на кухню з кошиком книжок у руці і рішуче, стиснуними губами: "Я повертаюсь до школи", оголосила вона. "Це все, що залишилося мені в житті тепер, коли моя подруга безжально відірвана від мене. У школі я зможу дивитись на неї і згадувати минулі дні. Краще б ти згадувала про свої уроки і військово-поетичні завдання". Спокійно проказала Мерл, не видавши за цими словами своєї радості від такого несподіваного обороту подій. Сподіваюся, ми більше не почуємо про грифельні дощечки, розбиті обжуюсь голову та інші подібні речі. Поводься добре і роби, що велить учитель. Я постараюся стати зразковою ученицею, погодилась Енн меланхолійно. Не думаю, щоб це було дуже приємно. Пан Філіпс сказав, що Міні Ендрюс, Зразкова учениця, а в ній немає навіть іскри уяви або жвавості. Вона така нудна і тупа, і, здається, ніколи нічому не радіє. Але я почуваюся такою пригніченою, що, ймовірно, мені буде неважко стати схожою на неї. Відтепер ходитиму до школи великою дорогою, бо не маю сил навіть ступити на березову доріжку. Заплачу гіркими сльозами. У школі Енн зустріли розпростертими обіймами. Її уяви – не вистачало в іграх, голосу в піснях, театральних здібностей, причитанні в голос в обідню годину. Рубі Джеліс на занятті з Біблії Кратькома переслала їй три сині сливи, а Елла Макферсон подарувала величезну жовту маргаритку, вирізану з опладинки каталогу насіння, різновид прикраси для парти, який високо цінували в місцевій школі. Софія Слон запропонувала навчити її плести гачком «Чарівні квітки», щоб прикрасити ними фартушок Кеті Бултер дала пляшку з-під парфумів Щоб тримати в ній воду для грифельної дощечки А Джулі Белл старанно переписала до листочок Блідорожевого паперу з зубчиками по краях Такі душевні виливи Як впаде на свій сутінок смуга І зірки зійдуть до неба Згадай про вірного друга А плакати не треба Так приємно, коли тебе цінують Захоплено зітхала Ен, розповідаючи Мерл в той вечір про школу. Не тільки дівчатка цінувала її. Коли Ен після обіду повернулася на своє місце, а пан Філіпс посадив її поруч зі зразковою міні Ендрюс, то побачила перед собою велике й соковите ананасне яблуко. Та щойно Ен зібралася впитися в нього зубами, як згадала, що єдиним місцем в Вейвонлі, де росли такі яблука, був старий сад блайтів – по інший бік озера блискучих вод. Ен відкинула яблуко, то було розпечено вугілля і демонстративно витерла пальці носовичком. Яблуко так і лежало на її парті до наступного ранку, поки маленький Тімоті Ендріс, який підмітав школу і розпалював камін, не привласнив його. Значно прихильніше, Ен повелася з чудовим олівцем для грифельної дощечки, покритим червоно-жовтою смугастою оболонкою – він коштував два центи, а звичайний тільки один його прислав їй по обіді Чарлі Слоон. Ен зволила прихильно прийняти олівець і нагородила дарувальника усмішкою. Чарлі почувався на сьомому небі від щастя, але не зміг зосередитись і на роботі таких жахливих помилок у диктанті, що пан Філіпс залишив його після уроків їх управляти. Проте, як відомо ім'я Цезаря, найкращого сина Риму, Завжди йде поруч з ім'ям Брута, маленький тріумф Н затьмарювала нарочита чи справжня байдужість з боку Діани Барі, яка сиділа тепер з Герті Пай. Гадаю, Діана могла б хоч раз мені усміхнутися, скаржилась Н того вечора Мерл. Але наступного ранку забачливо і вміло згорнута записочка разом з невеликим пакетиком були крадькома передані Н. Дорога Енн, ішлося в посланній. Мама не дозволяє мені ні гратись, ні розмовляти з тобою навіть у школі. Я не винна, тому не серце на мене, бо я люблю тебе, як завжди. Мені страшенно тебе не вистачає і навіть немає кому розповісти мої секрети, бо мені ані на мить не подобалася Герті Пай. «Я зробила для тебе закладку для книжки з червоного цигаркового паперу. Вони зараз жахливо модні, і тільки три дівчинки в школі знають, як їх робити. Щораз, коли подивишся на неї, згадуй твою вірну подругу Діану Баррі». Ен прочитала записку, поцілувала закладку та швидко переслала в інший кінець класу свою відповідь. «Єдина моя Діано, звичайно, я не серджуся на тебе, бо ти повинна слухатися маму». Але душею ми можемо злитися. Твій прекрасний подарунок я збережу назавжди. Міні Ендрюс дуже хороша дівчинка, хоча в неї зовсім немає уяви. Але після того, як я була душевною подругою Діану, я не можу дружити з Мінні. Прости, якщо в листі є помилки, я поки що не дуже грамотно пишу, хоча помилок вже стало менше. Твоя, поки смерть нас не розлучить, Анна або... Корделія, Ширлі. Я спатиму сьогодні з твоїм листом під подушкою. Щойно Енн знов почала ходити до школи, у Мерл настав період очікування нових неприємностей. Але її побоювання не виправдалися. Може, Енн перейняла деякі риси зразкової Міні-Ендрюс, принаймні, в стосунках з паном Філіпсом конфліктів не намічалися. Вона всією душею віддалася навчанню, сповнена рішучості не дати Гілберту Блайту себе обігнати ні в чому. Суперництво в навчанні між ними незабаром стало очевидним. Воно було цілком доброзичним з боку Гілберта. Проте цього не можна було сказати про Ен, яка поза сумнівом керувалася ворожими почуттями. І на похвалу вони не заслуговують. Вона так само була палкою в ненависті, як і в любові. Н не опускалася до того, щоб визнати своє змагання з Гілбертом в навчанні, бо тоді довелося б визнати його існування, а вона вперто намагалася його не помічати. Проте суперництво існувало, і нагороди діставалися їм по черзі. То Гілберт був першим у правописі, то Н, вперто стуснувши рудими косами, писала правильно важке слово – Одного дня Гілберт розв'язав правильно всі завдання і його ім'я написали на класній дошці в списку учнів, що відзначились. Назавтра Енн, яка цілий вечір напередодні наполегливо билася над десятковими дробами, посіла перше місце в цьому списку. А ще в один жахливий день вони поділили між собою перше місце і їхні імена написали на дошці поруч. Це майже дорівнювало оголошенню, зверніть увагу. Засмучена Н було так само очевидним, як і задоволення Гілберта. Коли в кінці кожного місяця проходили письмові контрольні роботи, напруга зростала ще сильніше. У першому місяці Гілберт був на три бали попереду, в наступному Н випередила його на п'ять, але її тріумф затьмарився тою обставиною, що Гілберт сердечно привітав її перед цією школою. Їй було б набагато миліше – якби він відчув гіркоту своєї поразки. Пан Філіпс міг і не бути дуже хорошим учителем, але учениця, яка була так рішуче налаштована на навчання, як Енн, не могла не домогтися успіху при будь-якому вчителеві. До кінця півріччя Енн і Гілберта перевели п'ятий клас, і вони приступили до вивчення елементів галузей знання, якими вважалися такі предмети як латина, французька мова, геометрія і алгебра. У геометрії Н, як Наполеон, знайшла своє Ватерлоо. Це просто жахливий предмет, Мерл, стогнала вона. Я впевнена, що нічого в ньому не розберу. Тут зовсім немає простору для уяви. Пан Філіпс каже, що він не бачив нікого тупіше за мене в геометрії. А Гіл, я хочу сказати, деякі інші так здорово розуміється в геометрії. Це жахливо-принизливо, Мерил. Навіть Діана краще розв'язує завдання з геометрії, ніж я. Але я зовсім не проти, якщо Діана в чомусь краще за мене. Хоч ми і зустрічаємося тепер як чужі, але я, як і раніше, люблю її незгасимою любов'ю. Мені іноді дуже сумно, коли я про неї думаю. Але, чесне слово, Мерил, людина не може дуже довго залишатися сумною в такому цікавому світі. Адже правда? Розділ шістнадцятий. Трагічні наслідки чаювання. Жовтинь у зелених дахах видався напрочуд гарним. Берези в долині стали золотавими і нагадували сонячне світло. Клени з засадом віддали перевагу багрянцю, дикі вишні вздовж дороги обрали чарівні темно-червоні та бронзові кольори, а луки і поля – інші відтінки зеленого. Ен не могла намилуватися буянням барв, які з усі біч – впадали їй в око. «О, Мерил!» – вигукнула вона якось суботнім ранком, вриваючись у дім з оберемком яскравих кленових гілок. «Я так рада, що живу у світі, де буває жовтень. Хіба не жахливо одразу з вересня потрапити в листопад, правда? Подивіться на це листя. Хіба вас одразу не охоплює приємне тремтіння, І навіть кілька тремтінь відразу. Я хочу прикрасити цими гілками мою кімнату». Знову сміття. Сказала Мерл, чоє естетичне почуття не було занадто розвинене. «Завалюєш свою кімнату всім, що тягнеш з вулиці. Спальня для того, щоб спати. І бачите сни, Мерл, адже сни сняться набагато краще в кімнаті, де є гарні речі. Я поставлю ці гілки в старий блакитний глечик у себе на столі. Дивись, тільки не сміти листям на сходах». «Я поїду сьогодні в Кармоді на збори благодійного товариства, Енн, і, мабуть, повернуся вже пізно. Тобі доведеться накрити вечерю для Метю та Джері. Прошу, завари чай заздалегідь, а не як минулого разу, коли вже сіли всі за стіл». «Так, це жахливо, що я була таким забутьком, сказала Енн винувато. «Але це сталося того дня, коли я намагалася придумати назву «Долині фіалок». І це цілковито витісніло всі інші думки з моєї голови». Але Метью поставився до цього дуже поблажливо. Зовсім не сердився і сам насипав чаю заварник і сказав, що можна й почекати. А я розповіла йому чудову казку, поки ми чекали, то ж час минув непомітно. Це була чудова казка, Мерил. Я забула її кінець, тож вигадала інший. А Метью сказав, що навіть не помітив, де скінчилася казка і почалася моя уява. Метью не заперечив би навіть тоді, якби тобі спало на думку їсти посеред ночі. Та цього разу зберігай голову на плечах. І не знаю, чи правильно вчиняю, може, тоді будеш ще розтійнішою. Запроси до чаю Діану, якщо хочеш. О, Мерил!» – склала руки. «Як чудово! Поза сумнівами у вас теж є уява, інакше ви ніколи б не здогадалися, як сильно я цього хочу. Це буде так мило, зовсім як у дорослих. І зрозуміло, не забуду заварити чай, якщо в мене буде гостя». О, Мерл, можна мені взяти парадний сервіз з рожевими бутонами? Звісно, ні. Сервіз. Що ти ще придумаєш? Ти ж знаєш, я його дістаю, тільки коли до чаю приходить священник або дама з благодійного товариства. Візьмеш старий коричневий чайний посуд. Але можеш відкрити жовтий глиняний горщик з вишневим варенням. Треба його з'їсти, а то, боюся, воно починає пропадати. Можеш відрізати шматок фруктового пирога та взяти першого і імбирних пряників? Я вже уявляю, як сиджу на місці господині і розливаю чай, сказала Ен, заплющивши очі від захвату. Найперше я запитаю Діану, чи п'є вона чай із цукром, хоч напевно знаю, що ні. А потім умовлятиму її взяти ще шматочок фруктового пирога та ще трошки варення. О, Мерил, як приємно навіть думати про це. Можна мені провести її в кімнату для гостей, щоб вона зняла і залишила там свій капелюх? І можна нам посидіти в парадній вітальні? Ні. Маленька вітальня цілком підійде для тебе і твоєї гості. Але там залишилося півпляшки малинового сиропу після зборів нашого товариства на минулому тижні. Він стоїть на другій полиці в шафі маленької вітальні. Ви з Діаною можете випити його спечував на полудень, бо, медю, гадаю, Повернеться до вечері пізно, возитиме картоплю на пристань. Енн бігцем пустилася вниз через долину, повз дріади, а потім вгору доріжкою між ялин до садового схилу, щоб запросити Діану на чай. Тож тільки Мерил вступила за поріг, як Діана у другій зі своїх найкращих суконь і саме з таким виглядом, який повинен бути, коли вас запросили на чай, наближалася до зелених дахів. В інший час вона просто забігла б на кухню, навіть не постукавши. Але тепер манірно зупинилася біля парадного входу і смикнула за китицю дзвоника. Коли Енн теж в одній зі своїх найкращих суконь так само манірно відчинила двері, дівчата потиснули одне одні руки так серйозно, ніби вони ніколи раніше не зустрічались. Ця неприродна урочистість зберігалася, коли Діана пройшла до кімнати в Мезоніні, щоб залишити там свій капелюх. І потім хвилин десять сиділа в маленькій вітальні, випрямивши спину. «Як здоров'я вашої мами?» – запитала Енн з вишуканою люб'язністю, наче й не бачила цього ранку пані Барі в доброму здоров'ї й настрої, коли та збирала яблука у своєму саду. «Дуже добре, дякую. Гадаю, пан Кадберт возить сьогодні картоплю на «Пароплав Лілі Сенс, чи не так?» – запитала Діана, яку цього ранку Меттю підвіз на своєму возі до будинку пана Хармона Ендрюса. «Так, у нас видався дуже хороший урожай картоплі цьогоріч. Сподіваюся, у вашого тата теж хороший урожай картоплі». «Так, дуже хороший, спасибі. Чи багато ви вже зібрали яблук?» «О, страшенно багато!» – вигукнула Ен і, забувши про удавану поважність, швидко зіскочила зі стільця. Ходімо в сад, нарвемо собі червоних солодких яблук, Діано. Мерл сказала, що ми можемо зірвати всі, що залишились на дереві. Мерл дуже щедра, вона також дозволила взяти фруктовий пиріг і вишневе варення до чаю. О, я забула, що хороша манера – не казати гостям, що саме збираєшся подати їм до чаю, тож я не скажу тобі, що питимемо. Воно починається на С і закінчується на П, і ще воно яскраво червоного кольору – я дуже люблю червоні напої, а ти? Вони вдвічі смачніші за напої будь-якого іншого кольору. Сад з його величезними розлогими деревами, гілки, деяких згинались до землі під вагою дозрілих плодів, наче зачарував їх, тож дівчатка провели там більшу частину дня. Вони сиділи на лаві, що ховалася в порослому травою куточку, де мороз ще не встиг побити зелень і де прогрівало м'яке осіннє сонце, хрустіли яблуками, і базікали навперебій. У Діани було багато шкільних новин. Їй довелося сісти з Герті Пай, і це жахливо. Герті весь час скрипить своїм грифелем, і від цього в Діани кров холоне в жилах. Рубі Джиліс вивела всі свої бородавки, чесне слово, чарівним каменем, який дала стара Мері Джос Крика. На молодика вона ним їх терла, потім кидала через ліве плече, і всі зійшли. Ім'я Чарлі Слоана написали на стіні поруч з ім'ям М. Вайт, а вона страшенно розлютилася. Сем Бултер замкнув пані Філіпса в класі, і пан Філіпс побив його за це, а батько Сема прийшов до школи і погрожував розправитися з паном Філіпсом, якщо він ще раз наважиться хоч пальцем зачепити його дітей. У Меттью Ендрюс новий червоний кабар і блакитна шаль з китицями, і через це вона так величається, що дивиться, що дивитись гидко. А Лізі Райт не розмовляє з Меймі Вілсон, бо старша сестра Меймі Вілсон відбила нареченого у старшої сестри Лізі Райт. І всі в школі нудьгуються без Н і хочуть, щоб вона повернулася. А Гілберт Блайт? Проте Н не хотіла чути про Гілберта Блайта. Вона поспішно підхопилася і запропонувала піти в будинок, щоб випити малинового сиропу. Н зазирнула на другу полицю шафи в маленькій вітальні. Але там пляшки з сиропом не виявилось. Нарешті знайшла її в глибині верхньої полиці. Енн поставила її на тацю разом зі склянками і подала на стіл. «Будь ласка, пригащайся, Діано», – сказала вона чемно. «Я поки не питиму, Так наїлась яблук, що нічого не хочу». Діана надала собі повну склянку сиропу і з захопленням подивилась на його яскравий червоний відтінок і витончено пригубила. «Приголомшливо смачний сироп!» – сказала вона. – Я навіть не знала, що малиновий сироп може бути таким смачним. Я так рада, що тобі подобається. Пий скільки хочеш. Я побіжу. Треба покласти Поліна в камін. Ведення домашнього господарства накладає величезну відповідальність, правда? Коли Енн повернулася, Діана допивала другу склянку сиропу, а у відповідь на люб'язні вмовляння Н не відмовилась і від третьої. – Смачніше за нього я ніколи не пила. – – сказала Діана. – Він набагато смачніший, ніж у пані Лінд, хоч вона свій не нахвалить. Це й зовсім не такий, як у неї. – Я цілком можу повірити, що малиновий сироп Мерил смачніший, ніж у пані Лінд, – заявила вірна Н. Мерел, чудова господиня. Вона намагається і мене навчити готувати. – Але запевняю тебе, Діано, це тяжка праця. На кухні так мало простору для уяви. Потрібно в усьому слідувати правилам. Останній раз, коли я пекла пиріг, то забула покласти борошно, бо саме тоді придумувала дивовижні пригоди про мене і про тебе, Діано. Ніби ти захворіла на віспу, і всі тебе покинули, але я сміливо залишилася біля твого ліжка, вилікувала тебе і повернула до життя. Відтак сама заразилась віспою і померла, і мене поховали під тими тополями на кладовищі, а ти – Посадила кущ троянт на моїй могилі і поливала його своїми сльозами. Ти ніколи нікого не забувала подругу юності, яка пожертвувала своїм життям заради тебе. О, якою була зворушливою ця історія, Діано! Сльози текли по моїх щоках, коли я замішувала тісто. Тоді я й забула про борошно, і нічого не вийшло. Ти ж знаєш, без борошна не може бути пирога. Маріл дуже розсердилась, і це не дивно. Я для неї справжня кара. Був же ще соус для сливового пудінгу, який ми їли на обід минулого вівторка. Половина його залишилася та ще й горщик соусу. І Мери ввеліла мені віднести все це на полицю в коморі, накрити кришкою. Я все збиралася зробити в такій послідовності, але йдучи до комори, уявляла себе не чорницею протестанткою, а католичкою, яка прийняла постриг, що в тиші монастиря Поховати назавжди своє розбите серце. І я зовсім забула накрити соус. Згадала про це тільки наступного ранку і одразу побігла в комору. «Діана, ти не можеш уявити мій жах, коли я побачила, що в соусі потонула миша». Я витягла її звідки ложкою і викинула на двір, а потім вимила ложку в трьох водах. Мерл саме доїла корів, і я збиралася запитати її, коли вона повернеться, чи не вилити соус свиням. Втім, зовсім забула, бо саме тоді уявляла себе феєю холоду, яка пробігаючи лісом робить дерева жовтими або червоними, а Мерл, прийшовши, послала мене збирати яблука. Ну ось. А того ранку до нас приїхали, в гості пане-пані Честер Рос – Зі Спенсер, Валя, вони, розумієш, дуже виховані і елегантні люди, особливо пані Честер-Рос. Коли Мерл покликала мене з саду, обід вже був готовий, і всі сиділи за столом. Я намагалася бути якомога вічній, та вихованою, бо хотіла, щоб пані Честер-Рос сприймала мене як справжню даму, хоч і не гарну. Все йшло добре до тієї хвилини, коли я не побачила Мерл, яка вертається з комори зі сливовим пудингом в одній руці і горщиком соусу. «Підігрій того, другий. «Діана, це був жахливий момент!» Я все згадала, схопилася з місця і закричала. «Мерл, не можна їсти цей соус! В ньому потонула миша! Я забула вам сказати!» «О, Діана! Проживи навіть я сто років, мені до самої смерті не забудуть цю страшну хвилину!» «Пані Честерос тільки глянула на мене, і я подумала, що провалюсь крізь землю від сорому. Вона чудова господиня, тож складно навіть уявити, що вона подумала про нас!» Мерл почервоніла як рак, але не сказала жодного слова, просто забрала соуси пудних, замінивши їх суничним варенням. Навіть пригостила мене, але я не могла й пів проковтнути. Мене мучила совість, що мені відплатили добром за зло. Коли пані Честерос пішла, Мерл дала мені жахливого прочухана. «О, Діано, що трапилось?» Діана невпевнено піднялася з місця, потім знову сіла, приклавши руки до голови. Я. мене страшенно нудить, сказала вона трохи хрипко. Я. я піду додому. О, ти не можеш піти, не випивши чаю, вигукнула Ен з жахом. Я зараз принесу чай, я зараз поставлю чайник. Я повинна йти додому, повторювала Діана тупо, але рішуче. Ну з'їж ще хоч щось благала Ен. Дозволь, я прихощу тебе фруктовим пирогом і вишневим варенням. Полеж на дивані, тобі стане краще. «Що тебе болить?» «Я повинна йти додому», – сказала Діана, і це було все, чого від неї можна було домогтися. Марно Ен просила її залишитися. «Я ніколи не чула, щоб в гості йшли без чаю», – бідкалася вона. «О, Діано, як гадаєш, може ти і справді заразилася віспою? Якщо це так, то я прийду доглядати за тобою, можеш на мене покластись. Я тебе ніколи не покину, але зараз я так хочу, щоб ти виплачаю». «Де в тебе болить?» «Голова жахливо паморочиться», – сказала Діана. Справді, подружка йшла сильно хитаючись. Енн зі сльозами розчарування принесла Діані капелюх і довела до хвіртки на обійсті барі. Вона плакала всю зворотну дорогу до зелених дахів, де в глибокій печалі поставила залишки малинового сиропу в шафу і заварила чай для Меті та Джері, але весь інтерес до цього заняття в неї пропав. Наступного дня була неділя. Від самого ранку і до ночі дощ лив, як з відра, і Ен не виходила з зелених дахів. У понеділок після обіду Мерел послала її з дорученням до пані Лінд. Дуже скоро Ен вчала назад, а по її обличчю котилися великі сльози. Вона влетіла на кухню і, роз... і в розпачі впала на диван обличчям вниз. – Що ще трапилось, Ен, поцікавилась Мерел зляканою невпевнено. – Сподіваюсь, ти не захворіла і не нахамила пані Лінд? Жодної відповіді, крім бурхливих ридань, від неї не було. Ен, коли я ставлю запитання, то хочу почути відповідь. Сядь прямо зараз же і розкажи, чому ти плачеш». Ен сіла, не мов уособлення трагедії. «Пані Лінд заходила сьогодні до пані Барі, а пані Барі була в жахливому стані», – схлипнула вона. «Вона каже, що в суботу я напоїла Діану». Після чого я відправила її додому в кошмарному вигляді, і вона каже, що я, мабуть, зовсім зіпсована зла дівчинка і що вона ніколи ніколи більше не дозволить Діані грати зі мною. О, Мерил, яким я охоплена горем. Мерил втупилась на неї, остовпівши від подиву. Напоїла Діану? сказала вона, коли до неї повернулася мова. Ен, хто втратив розум, ти чи пані Барі? Що скаже на милість їй дала? Нічого, окрім малинового сиропу. – схлипувала Енн. – Я й гадки не мала, що від малинового сиропу люди робляться п'яними, Мерил, навіть якщо випити три великі склянки, як Діана. – О, це так страшно звучить. П'яна, як, як чоловіки пані Томас, але я не хотіла напоїти її. – Напоїти, що за нісенітниця, – сказала Мерил, прямуючи до шафи. Там на полиці стояла пляшка, в якій вона з першого погляду впізнала свою настоянку зі смородини на пітрирічної давності, приготуванням якого вона славилась на все містечко. Хоч деякі з ейвальнівців, особливо строгих правил, серед яких була і пані Барі, вельми її за це засуджували. Мера миттю згадала, що віднесла пляшку з малинивим сиропом у підвал, а не поставила в шафу, як сказала Ен. Повернувшись в кухню з пляшкою у руці, ледь тримуючись, щоб не засміятись, вона сказала Ен. У тебе прямо дар створювати неприємності. Ти пригостила Діану смородиновою настойкою замість малинового сиропу. Невже ти сама не відчула різниці? Я нею не частувалася, — заперечила Ен. Тому й думала, що це сироп. Я хотіла бути такою, такою гостинною. Діану жахливо занудило, і їй довелося піти додому. Пані Баррі сказала пані Лінд, що Діана була зовсім п'яною. Вона тільки нерозумно сміялася, коли мама питала її, що трапилось. Відтак лягла спати та проспала кілька годин. Її мама за запахом здогадалася, що Діана п'яна. У неї вчора весь день страшенно боліла голова. Пані Баррі жахливо обурена. «Вона ніколи не повірить, що я зробила це ненавмисно». Гадаю, вона краще вчинила б, якби покарала Діану за жадібність, випити три склянки, – сказала Майрю рішуче. Так навіть якби це був всього лише сироп, від трьох таких склянок її б знудило. Ця історія дасть зручний привід для нових кпинів всім, хто засуджує мене за те, що я роблю смородову настоянку. Правда, я вже не робила її три роки. Відтоді, як дізналася, що священник теж цього не схвалює, а цю пляшку я тримала на випадок хвороби. «Ну, Ен, не плач. Тебе нема в чому звинувачувати, хоча дуже шкода, що так вийшло». «Я не можу не плакати», – сказала Ен. «Серце моє розбите, сама доля проти мене, Мерил. Нас з Діаною розлучають навіки. О, Мерил, не думала я, що так буде, коли ми вперше принесли обітниці вічної дружби». Та ну, що за дурниця, Ен, пані Баррі змінить свою думку, коли дізнається, що ти ні в чому не винна. Вона, напевно, думає, що ти зробила це через дурні пустощі або щось таке. Краще піди до неї сьогодні ввечері та поясни, як все сталося. Мені страшно навіть подумати, що потрібно поглянути в обличчя обуреній мамі Діани, зітхнула Ен. Я хочу, щоб до неї сходили ви, Мерил. Ви вселяєте набагато більше поваги, ніж я. Вона радше послухає вас, ніж мене. «Добре, я піду», – погодилась Меррил, подумавши. «Не плач, Ен, усе буде добре». Але коли Меррил повернулася з садового схилу, на її обличчі вже не було впевненості. Ен вибігла їй на зустріч. «О, Меррил, я по вашому обличчю бачу, що все марно», – гірко вигукнула вона. «Пані Баррі не пробачить мені». «Пані Баррі», – фиркнула Меррил, – «з кимось іншим ще можна домовитись, але ніяк не з нею». Я їй сказала, що сталася помилка, що ти невинна, але вона мені не повірила. Зате все звалили на мою смородинову настоянку і нагадала з докором мої слова, що настоянка нікому не може пошкодити. Тоді я прямо сказала, що ніхто не п'є три склянки настоянки за раз і що якби в мене була така жадівна дитина, то я добряче протверазіла б її різками. Мерил пішла на кухню, дуже роздратованою залишивши потерпати на ганку згорьовану маленьку душу. Тоді Ен з непокритою головою ступила у вогкі осінні сутінки. Дуже рішуче вона прямувала через луг зі зів'ялою конюшиною, через дерев'яний місток, через ялиновий лісок на пагорбі, що освітлювався лише блідим місяцем. Пані Барі, що відчинила двері у відповідь на боязкий стукіт, Побачила на порозі нещасну дитину з побілілими губами і повними влагання очима. Обличчя її не було суворого вигляду. Пані Баррі була жінкою з глибокими забобонами і упередженнями, а її гнів був холодним і похмурим. Такий найважче подолати. Слід заважити, що вона справді переконала себе, що Енна поїла Діану зі злим умислом, тому всією душею прагнула захистити свою дочку від поганого впливу такої дитини. «Щого тобі?» – запитала вона холодно. Енн благально склала руки. «О, пані Баррі, будь ласка, вибачте мені. Я не хотіла на... напоїти Діану. Як би я могла? Тільки уявіть, що ви бідна маленька сирота, яку взяли на виховання добрі люди, і у вас є єдина на світі душевна подруга. Ви могли б навмисно напоїти її?» «Я думала, що це всього лише малиновий сироп, бо більше я була в цьому впевнена». «Опрошу вас, не кажіть, що ви не дозволите більше Діані грати зі мною. Не фарбуйте моє життя похмурими барвами відчаю». Ця промова, яка поза сумнівом змогла б зачепити серце пані Лінд за одну мить, не справила жодного враження на пані Барі. Навпаки, вона роздратувала її ще більше. Жінка з підозрою поставилась до піднесених слів і драматичних жестів Ен, Їй здалося що дівчинка знущається з неї, тому вона відповіла холодно і жорстко. «І я вважаю, твоє товариство невідповідним для Діани. Іди додому дому як слід». У Енн здримтіли губи. «Дозвольте мені побачити з Діаною, щоб сказати їй останній прощавай!» З благанням сказала вона. Діана поїхала з батьком у Кармоді, відповіла пані Барі, ступивши в будинок і зачинивши за собою двері. Ен поверталася до зелених дахів зі спокоєм вітчою. «Остання моя Надія померла», – сказала вона Мерл. «Я сама поговорила з пані Баррі, але вона обійшлася зі мною образливо. Мерл, я не вважаю її чемною жінкою. Мені нічого не залишається, крім молитви, але я не дуже сподіваюся, що це допоможе. Я не вірю, що сам Бог може чогось досягти, маючи справу з такою впертою особою, як пані Баррі». "Ен ти не повинна говорити такі речі", суворо заважила Мерл, борючись з нечистивим бажанням розсміятися, яке до її жаху наростало дедалі сильніше. Того вечора, розповідаючи цю історію Меттію, вона сміялась від душі. Але зайшовши зі свічкою до кімнати в мезоніні і побачивши, що Ен уже виплакала своє горе і заснула, не